الحمد لله الذي جعل الجهات <صفيق> قلعو الكفر والبغي والإلحاد وصلات والسلام على امام المجاهدين وقايد الانصار والمهاجرين وقايد الغري المهاجرين وعلى آله واصحابه طيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم и уцел папа что хабарикова надо что на лакасан чирил табаде ватанки в аудадом леактор панама кассе масяри кавал сара простанова взбак аудая лошкару ریاض د پاره موږ ای جنرال اسلامی لشکری راځي د دیسټر جهاد وکړي یو څوک بواي چې جهاد خدای کافرانو سره کوي نو دا خدای لوی نه بزرګان و خدای خو دلته نه استو د کافرانو سره غړي و د کافرانو سپټو او ډېر اسباب اسلحه برابر کړی و ډېر څوسو پيان خلکو چرزوق به تلاشه کې دا غسه قرآن شریف پرڅخه قرآن را بیا چلوته وره جهادي کتابونه ورسره و دلته کتابونه پرته ټول جهادي کتابونه ورسره و او نفلونه یو کوله و منځونه یو کوله و جمعتون یو و خلکه بایس یو پر بزرګي باندې د اندازه بزرګانو په مقابل کې راکلل دا هم جهاد وجهه جهاد ویل کېږي داشبدا چا په زر کې ورګرځي چې دا خولر متکان خراب آتا باز له ادا سم و چې هجرته هم را کړیو د اوس پاکستان او د تاجکستان د جېمل کوسر هغه جو والته ایمانونه را وړي او هغه وطن هغه ملک شنه پر لګي دي د کاپټانو د میان ایزان رئیس تلیو راغله وه را کړیو او د توسید له جهاد کې وی بلکار نظر ورو دي دا خو مې دلې دا یو نه بسګریکه ولا نه باغواني کول نو مل اخر را شروع د اکرامه د عثمان دا ټول چې هر سوه یو ولنه بسګریکه ولا نه باغواني کول نه جرند درود نه چا ټکټر چلووي څلروې ساته ځان ودا جینی کارت او خپ کړی بل خل عام جهاد کوو دې مبرز دې مبرز بیا د غرسې جمعې دی بیا زوبټر څار چلوو بیا موټر چلوو بیا پا <laughs> بل دونیوی کار پسیزو بیای او ساد جهاد کهون نو دا با دیر سام خلق و خود سلیر و ساد ازان و دا جهاد پاریخ کردیو کردی لپا جهاد پسیرا بار کردیو شوزه ایلاتو پنچی و گرنیچان کرزوالا او می ځان زان حفاظت کوي او هم که دشمنیش جیور تراغلی و ایهمی هغه قدل کوي نو دا با دیر سام خلق و دا جیور پا دا جهاد نو سنگ ووسو مولوی صاحب دا مسله در بیان کړل چې جهاد چې دی د باغیان سره جهاد د باغیان سره جهاد د باغیان چې دا د شنه چې کافرانو سره جهاد خلک ورسره کوي پر باغیان وبنجي دا بزرګي ډیر شي د ډیر بزرګي د لاسه دغه ته ودرېږي چې اسلامي لشکري یا نه داسي بزرګي نه دې د زانه سره جوړ کړي بزرګي په جاب سي د ګمراهي چودې زمانونو ګمران بولې خلک هم ګمران بولې اسلامي لشکري حرکت په سير کې په بجو سي د بزرګي چودې زمانونو بولې خو په واقعیت کې ګمراهاني اسلامي لشکري حرکت په سير کې دا شان یو دا مژمو پرځ ته پیړله سو که سو واجب به یو قران یا زمشان دی یو چاسره ودا غزانجه تجارت لري وړدار چا سره یو قران قران یې زمیشان ورسره تلاوتونه کوله یو وخت یو چا خېسان کوله بیا شالته دا کټارونه باید تجارت ورول د سرپنې بور سره و د امریکایان کټارونه به درې ورځې او دربلې ورځې به وله دا یو جاهل سره یو افسوس یې کوي و یې کټاری altitude مړو قران شریف په جیب کې و یاسین شریف به وای په و التمر نوګوردا شاله ما وردا ویله ته په دا مسله سره خلاص کوه و ام دې غو برجن دی وجه لسوي چې ولي ياسين شريف جیب کې نه ګرځي چې تاسو غلا چې ياسين شريف هم په جیب کې ونډه ولي دا غبر دی باندې وجه چې دا کاپير ماونات مکو دا کاپير مرګري مکو سوکشدہ کارپیر <ملا> سره معاونات او دا غشتره ملګری کې دا غو حکم د کاپیر دی داسې بمری له کاپیر نو دا کازانچو باغیانو د ځان سره مسلې برابر کړی وي او پهغه مسلو باندې ځانونو پر حق بلل او دا غنځام د امارات د باچل بلې هتا داسې د اوسبکو بدا چې وینا وکولې دا موږ تاسو ته د مرتجینو او د مشرکین په نوم یادولو و دا مرتجنج او د مشرکین یعنی یويش کالو غر د جې امارات وس او کال د زړه امارات او سورن سکالو د جنوي امارات وس دا ټوله یويشت دا یويش کال چې د نظام روان دی و مېو خو په دا لري وشکاله کې چې یو څوک وایي چې دا غن امرځه وي او په دې جن باندې دا مرستره په کار واغنه دی پسوي دغه سرونه په کار وشره د قربانې سوی وای دغه مالونه په کار وشي قربانې سوی وای اغه ول نه وسو چې چا ته تصور <تصفيق> کوي دا غزيات بسره په دې جنو په دې निजाम باندې سوی دی خدای غوړسته یو څوک د کوم لا اختر او کدا نور بغات عثمان باغی او نورې ملګری او دا راغله وای چې دا ندي کار دا ندي نظام و تاسو نه اس خلق تاسو ته کار کار ندي تاسو به راځي چې دا خوري ډیر په وخت ته لري ډېر ولما ورالو ډېر شیخ خان ورالو ډېر سپینډی ورالو دلته به دا څوک اس چاغبم په جمر کوکی واسط خو په اخر کې دا چې الله الهلاش چې موږ وراله چموږ وایا لای چې یار چې دا لار مهمه لټولې وای غټبې کړې وای لار اخلاص اسم بیا دا د ازرګانو شوزه چې عدالت راوستل او دا اوسره بیا نارینه ورسره وو او یا ودا شر خبرې دي ودا مننه نه پته ور وای زته عايسته بیان دا یاودا شرم خبرې خو تاسو بده د حاله سه وسه گاکم داغه بیان دا زاره و چې راي لسه په دې کې 26 یو شپږ نارينا و 26 بیان کوي وایم زه جړلاسو اول وار وایم زه په جړلو څخه دا 15 چې و دا یو یا نه یول او دوه شزوی او پنځه ناری یو څو کلان شنو و وای پنځه ناری نه وکړه ناری نه یوارېز موږ په مخ کې هلال کړ د دا نورو کسانو په مخ کې هلال کړ دا لایې دلو بیا موږ ته عمر وکي په غوش باندې بیا غرو نه او بیا موږ علاوه ټول خپل بلاس موږ درې کس په غرو کې شخ كده. بیا موږ حالت په غوسره کې بیا ګزارم کول بیا فاتو نور دوا سو هغه بیا له هله وهله وهله ډیره ورج دا ازبکو خو هغه درې دوا بیا په هغه روکی مړک بیا دا ورسته په مر باندې غارونه وکشه او بیا به په غارونه یوکشه بیا ماغه شخص لريال ته وسیدلو فانتس ولا شپژنا رینا او د ویر شوزي دا شپړناره نو د وېښوځي کور د شړمو د یا خبره ده و بیا کومه دای واخ خبره ده نه مې ده پاره خبره ډېره ده ای وانه نه مې ده پاره درته کوم وای بیا بیا شرواره ته کډه و د شپې د دا شوز سره بزناوي کېدل <سؤال> یا د نن ورځې نو سره بل واه ته او د هم نو چې په یوه نه پر پرمړهړه بس چې راکله نه باغه دا مملر سره کوله دا موریس 17000 د دا وینا ځنی اوریدل غت موریس 17000 ځنی اوریدل غت دا وینا نو <تصفح> نورمال ګریم را سره نوورمال ګری هم دا موریس په مخ دا وینا چې دا شی معاملې را سره کول بیا موږ چې یاره دا ازرګان خو چې دې دا خبره باندې اعتبار نه لري چې دا له سیده په داخلو فرید دروازه وایي بیا دا کسان چې لته دا اوسب کو ملګری وځل ته د داو بنجارو سو پرستانو ورس ولې چې تاسو دا عمله ولې کوله دا کار کې دی دا کار کې دی اوس هغه څوک اسیم بدلタニ اسیم بیا پرستانه چې چې تاسو دا کار ولې کوي وای نو خزم مر مشران راتوي چې دا منجان یې دي د جزر کار کول دروازه تاسو ور سره کوي دا من ځان ییږي وا مې زخه خچې دا فشاره کې منجان ی اول خچې دا منجان ی سی از چې ما خبرې وکولله ته د دې وایو باندې راځه دا سپرنجې خبرې درته کوو دا سم دی ګور مې دا وای چې ما پرته نه ځینو او چې تاسو د نارینو د زنانو سره دا به عمل وکوي وای دی چې دا غو نه منځاني وزمړ مشران وای چې دا منځاني کور یو خدای دی ټول مؤمنان مسلمانان یې منځه هغه هم د سپ شریکت نه چې شل کاسورت شلوسی دا ممله ورسره کوي هغه به یو کاس سره اڑل لري بیا خو نارینه ورسره جناری نه چې جناری نه هم د منځي حکم پیدا کوي نارینا و ته هم شروع کړې ده او شو زه ته هم شروع کړې ده دا جنسي ریوده به د عملو د بیت بیلور سره کوي ا څه ماغه تاته دا شویله تاته تاته سم ګوېله او څنګه له له دې ځانامه سره لسکې سائمول سکسان جتیری کې دې وخت تر روزای وو اون وله سرکاو پيدا کومند د ماته د جدي په شراته چې د پيداشتای خو یې من د باندې لسکې وو سکسان دا د موندو م شت دا د مندونه م یو خو بغاټ چې د بغاوت سره سره دا سیمه هم کېدلی نوس کدا ټول شان وس مزرته وایو انداز مشترخونه کې د بیا حیایي خبره نو دا خو ګوره کرانونه یا خریشتاوه چې کرانونه یا چلوته وله د ماجرط په ار که عارف شړې د خپل وطن سولار چې هغه ته هجرت نه ویل کېږي هغه ته ماجر نه ویل کېږي هجرت وداغه ته نه وای چې مازه د خپل وطن سولار څخه بل کړي کې واسيږي دا هجرات دی او نه جبه هاجر تماجر بیا ویل کی نه داغ ماجر د شاغه حق بیا ولری کوله دا حجې مبارک دی رسول الله صلی الله علیه و سلم عيش عمل چې هغه په نیت پر اړه لري که په عمل کې نیت سم بیا سم دی او دا سړی دا 파 هغه سجه چې هغه نیت کړی که څنګه نیت سره کوي خدا الله <سؤال> پاک درزه نیت کړی او خدا الله پاک رضا به نصیب سی کده او بل قدرت او بل شي نیت کړی وو او غا رشید چې په دنیا کې ورتوري سي په آخرت کې څه نسته ورلره او کچا د الله پاک او د الله رسول د پاره هجرت کړی واغه هجرت یې د الله او د رسول دپار دی او کچا هجرات کړی وو د دنیا د پاره او یاد لري موږ چې دا پاره چې لاس تران بیا هیجرت تاغه دا پاره دی ګوري کڅوک داسي معاملکه کوي که زروار وطن پرېشي د ارصون لري وطن سره خجره غلي خودته د جهاد فرزاي فساد کوي دا مهاجر نه دی دا غ حق بیان لري چې فشار کرا غلي دی داخله ګوره داسي مازی تقریبا کوي بعد پر فرمجای جناب وایي چې د مهاجرینو سره دا شی سر وکړه ماجر کل <سؤال> هغه ته ماجر و کیږي یو زریدا جازا سره کللی دی په پاکستان ته د غزا سره بیا ته کورې جوړ کړې دي په ټاټه باندې و ایران ته وړي دا خو بیا غهجرت نه دی چار په کتاب کې راغلی دی نبشه د خپل وطن سره بل وطان ته تګ دا خو نه هجرت نه بلل کیږي او که د خپل وطه سر د جن په خاطر باې بل تنته رالاړي او هلته بیاجننی و اسلامی خزمونه کول هرته استګ نه کوله او دغ ته بیا جرتویل کېي او چېدلتهاسې یو څوک در ته وسی د یو کارو د نظام په مقابل ک راو و او دا باجل بولې غ بر ته جنو مشرکن بولي او په خپل دغسې شراتو کتاب د انه را وړي لکه د زار ګانو به یان درته وک تکه ما هیجن جدول ته د پیمان تاسو په رور نه دی ورسره کړی تاسو د پیمان د هغه کلو نه مخ ته نه کلین تاجې نو ما چې ورته ویلې چې یو د بل ولوت تجاوز نستر کوو ستازې وو د زارو د خطونو پر د پر وخت نه چې سره به یو وخت د قران کریم آیاتونه په بل طرف د دې دا یو راکور سره پرداځ باندې ما هغه پیغام نور سره کړی چې ما ورېدل شه د قران پر ورکه باندې نو دونا هغه چې چا د چا سره کړی او دا غوړسته بیا شو زیرا ولي او بیا وای چې دا مشرکان او بیا د نورو د شو ستر داسې معاملې کې دا په کتاب کې یا دا وژ دا زارغانې مشرکان بیا دا عہد په مان چور سره سويدي رسول الله عليه وسلم چې د مکه د مشرکان سره وعده وکړ الله د پیامان یو سره وکي بیا دا عہد پیامانو د واجب فشپو کې بیا لږ ډیر تجاوز پر وکي پر ولې دا تجاوز کړي بل خبره داد چدا مشرکان ورسته د رنګ ژدا <تصفيق> مشرکان نو هغه یادار کم داوره کېدل چې ورکه کا او بیا فدا شزلم باندې وحل د دوغنو ظلم وحل په شریعت او په اسلام کې په کم راغلی تاسو په شریعت پرواړ وای وحل فدا شانداس شا کې چې څوک چې پکښمر سدا په کم کتاب کې راغلی او کم جن کې دا راغلی نو دی دا حال ته ځان ورسوي چې د باغیانو په نامس ولا هجرات چې په بغاوت باندې بدل شو کملا اختتر او که مبکان وکه د ملګري وه جرات چې په بغاوت بدل شو نوکه هکسه مجاجن سره تشکلپله او راغله او د ج مخی او یوه بله خبره دا ده چا اول واري چې داغ مجاجن کت را کوي دغ ټولو مجاجنو ته ې سریت ته جللا جلله ماوي پاول دا خدا دا ګوردا رواني دی روانيږي بیر خبرې مور ته کويږي یو خبر ومن پاول سره کې دا ورته کوي دا چې تاسو ګورې چې کار تر روانياس وو چې تاسو د یو کونکي د بل کونکي سره راوځي دوه مجایجن دولي لشکري راغلي چې تاسو به ایران څخه د څونه خلک راوځي او پام کوي چې دا خپل پر ډیر قوت په جګر لشکرباني غوړه نسی خلاص جل جل روته به متوجه کیږي هو ځبکوي دلکه شکر په دروازه کې نصرت نه دی بل خبره مې دا ورته وکړه چې دا کار وانسې په هر ځای دا دښمن ما ستر کېږي په دا درته وایم چې د امن خبره به چاته نه کوي دا به نور ته چې تسلیم سي تاسو په امن ياس دا امن خبره به نور ته کوي دا یو شریه مسله ده چې پځی کې مې غاړي د ټول مجاهو تمامول دو دری واررنې په ټنګه پهرري سریتته دا خبره کی د عملو خبره به چا ته نه کوي ک ورته وکړله دا خطرنا کوه ده خطرناکه دا د خطرناک خطرناک بیا بهمل د عملو ټې باندې وپک کوو بیا به چاته توان رس او دا داسې کساندي چې تاه د ټولو وله ما د ټولو سپینو د ټولو مشرانو د هلیحقکو د ټوله تا م ځې چې دا را ه نه راړي نو پاغ اور کی چې دا جنگ د جزایس خور ورسیدې کوتلک سیمه تصریح کلات دا خواجه اتش تر ورسیدې د پاید خواجه اتش نو بس خواجه چان کلرغان د زایونسر پاتس ولا د جې خواص مجاجین پر د اکسټرود باندې کلرغان ته داخلس بل پر دابل زایبانې خواجه اتش ته پر د پیښو ګرځیدل دی راو کې ور مو تسلیمې ما کم ته چرته دا امان خبره بچات نه کوي چې بیا مې پځیګي غاړي بنجي داغه خبره ورته وکه چې شوزو کشنان چې دی و کشنان خبر از م سره م کوي استاذ شوزو کشنان چې دی هغه محفوظ دي هغه ته توام چوک نه رسې کچیر په دغه هزارو په جزرار کې حساب درلودل د قتل اسباب نه ورسره د شوزو د کشنان د هزار سره شریعت جهاد افغانيات او په جه شانو مرزني منه کړی شو ته مزارن نه رسېږې او هغه کسان چې په جنگ شرکت لري هغه ته تیر بدون خبره کولای شو چې ځانونو واس نه هي مجاجونو ته وسپاري نور ستاسو په هک په ایصال د مسولینو کارت مسولینو چې تاسو په هک کوم په ایصال کوله هغه په ایصال بکې دا نظر ته وای چې ستاسو سره په دی ځانونه واسپاره بیا به د مسوډینو د مشرانو در احم انتظار کوو 20 انتظار مجاهدینو کړي ټکان بند و مجاهدینو ټکان بند کړي و د خبرو په دوران کې د ال وړو وړو ثروت قتل د وکه سم مجاهدین په دغه وخت زخمیان کړ ا د خبرو په وخت د ټکان بند کړي نه مجاهدینو بند کړي و وروستۍ خبرې پاتور رسیدلې نو جنگ جنگ ده, ده یو ویل چې یا زموږ سربپا باندې سلامي باندې راځه آخر ډېر شرطونه درلودله ما ورته ویل چې تاسو نو نو رخصت ورکې شوې خپل ډرندوالانو پرې ورسېږی نو مجه یې نو اجازه ورکړې شوې خپل انډیوالانو ته ورسېدل نو جنگ شروع وشو جنگ شروع چې کړي سره ورتنګس وره ته دパイ خو جاتیش کسر راګرځوله دا خو مجه جین داخلس وله و چې بس موږ تسلیم شو قید او شرط اچاینو پکښیک مولې صاحب دا خبره وو مودغس ټول اوریدو دا امن خبره ورته کړی دا نوم د قید منل دي نوم د دې شرط منل دا به قید و شرط تسلیمې چي دا د دا داخي اختیار بیا دا د عمره وسره دی د جاسو چې د ټول سسلاوي واخي بیا ټول یوسي الته وولي پاک پک په جره راځي کېږي ناراضه کېږي نه یو پداشه نامه تسلیمې درځي چې ما درته تسلیم څه سره دې په امندي پداغه صورت کې کبي اړيره zarar ورورسېږي د مجاهدونو غاړې بنجيږي یو داسه تسلیمې د دا چرته تسلیم څه اختیار ځمادي چې څه مد سره کوله پداغه صورت کې کټوله ختم کې مجاهدونو ته د اخرت ته خوا د شرې د خاصې مشکل نسته دې چې مه تسلیم کړې دې بیا کایده او مشروط تسلیم کړې دې ...شو کلای کهیدونو و شیرتون در ملت راد کړله و به قید و به شرط تسلمت بولا. دا غور اسباب و اسلحه نسبارا جه. یو شوا پر پرجه بطه عاوطه. تو بکانه کشه شو بولا. گرنیچون و صدری و داشان دزانس رساته جوا. دنن مخصطان ساد د و روانس و روانس و روانس و روانس و روانس و روانس و روانس و روانس و کله چې موږ د ایجنغستانو ځینی وکړه ل چې غوښتل چې خو ته نه خلک په دې وخت بیا د بغاوت په سیو کې مجاهدین او استعمال کړل <سؤال> چې دا بغاوت دی کړی نه وای هم مشتدا جایز و چې د ټوله وجدي وای ټوله د تسلیمېدل ورسته موږ اجازه لرو موږ په کیدو شرط باندې نه د تسلیم او بیا وند مجاهدینو مشرانو به راهم ورسره کړي وای او د ویم بغاوت وکی پدوه يم بغاوات چې ډیر کسان لاړه بیا دا غږ خبره ساغه و چې د تماشرو ماشرو تاسو په اړه چې نن لس مورځ د انتظار دي زه شو زه د کشنانو په مابنس کې زنه پد کړی و وس هغه شې چې هغه د زانه سره اسلحه ګرځي هغه په شارک مډیسي هغه کتابانست هغه سپنجرېچ پجان کې برخه شو د کشنای دي او سپنجرې دي دا درې شرعیات مستثنا کړی دی وای دا مو وژنې وکړه دا غش په نړۍ دا غش چې دا غا کښنه په جنگ کې برخه واسترې بیا دا دی ودل حکم سره یو دی یعنی دا غش چې وځ د زانو سره اصلي هي دا کوم جاهدین قاتل کې مجاهدونو ته ګنان نسته ځکه دی دا خبر شو چې ته په کاټو سوتلې دي وته دي د نارینه وو چې وکاټ ته ځان اړولې دي په جنگ کې برخه اخستلې خوا بیا ګوره مهو را هم پرو کې تا چې پی د لاست ورځې زیات کېشي چاته مجاجن ته پ زارې ورته کوې م کو م کو م کو م کو م کوي تن اوکسته ممن ورکړي دي ی پارته معمن وړی دی ما ور سر چې په منېڅوک چې نه وشيغژ بندې پته ایډ چا نهدي وژ مړه ب خدای مار ور ته را وست خوورته را شپړ جو که بیا نورو ما جاجینو عمل ور کړی پښتو ته تر کشپړ نه ما چې په خاط کې نیشت کړی وای دا شپړو کست ما ځامن ور کړی هغه شپړو کست یې امن ور کړی دی په هغه شپړو کست کې یو نه پر دا دی دا دي او پینځه کا یو نه پر مال تور پریږی او شو زو کشنیانو ته سینې کاشرو سلور نه پر چې دی هغه بنجانج ودامه جایزونو شیداش په ورکه ستعامن ورکړیو په هغه کې مشت مشدار دټلاستر راوړله چې په داشبورونو پرو کې مشره یو کس پیدا کی چې د شپ امارات په واکه د جټول تنظیم مشارکوله قاری محمد توایرجان رحم الله هغه شهید شا شوی دی د دغه تنظیم مشر د ازبکستان د اسلامي تحریک مشارکوله هغه د پاکستان کې شهیدو د امریکایانو په حمله کې دا رئیس پړو کښته چې مجاهدینو امن ور کړیو موږ چې وکړل یو ماغه څو پخښ پیدا کړي چې هغه د دې د پخوانی مشورځو چې هغه دا کستي چې بیا پرون دا شیخ صعود د دې له بیا ورتوې له چې دا سیمه کوي و دا, دا ک کوي بیا د دې وس سره خلاص او چا جړل او چا ول مش پېدلونه چاول مژه خرڅ کړي خپل مشران او چې شراوي کوي مورټران مورټ برابر کړل او په مورټران کې ووا او چې خاکان ته نقل کووپ ډر نه نقل کړي یو س پاتې او دا خبرې در ته کو چې دغ خبرې کېژې چې د تسلی ورسته د خلک مرک اول خدا دی چې تسلیمې په نام نه د ځې کړی چې تا چې په نیاس وکسته مه نور کړی دي چې عمل موررکی نه د تسل ورسته کم ټوله مړ په مرته خدا فرتن نه کوي دغه چې تا په ایطلابه بیا مشرران کوي دانه چې تدسلیم سپه نور ته خلاصې او بل خبره دا چې د تسلیمۍ ورسته بیا د ویم بغاوت کړي په د ویم بغاوت کې خلق کړي هم موږ دا سنجه کړي تسلیم په څه کې کسان کسان اختیار هم درلودي مجاهدين یې اختیاردار هم و د اختیار سره سره بیا بریده نه پر فر کړی او د ویم بغاوت کړي په د ویم بغاوت کې خلق کړي دا خدای یو څه داستان مودجه بغاتو په اړه چې درته بیان وکړي د بیا م خبره ده د دغه بنجان بنز سره وشکاس بنجان دا سپرژر او مشران به کللور را کلره موږ کاول سره کړی و دا سپرژر او مشران ته ماو ویل چې موږ خود دغه کتاب پرې تړلې خلک دا کتاب به بجو بنجان او چې درس لوړ ته تقسیم وکړي بیا چې وداش کسان چې داغه د پاره به حال درولې جو چې شریعو محکمه فیصله کړي د جنازي ورتراوي یو یې شفاک یو برخ وداش کسان یو برخه وداش کسان چې درتو بوي چې هغه شریعت فیصله وکړي بنې خاليات او لاړه کاني وخرسون ورتراوي یو ورډه له وداش کسان چې داغه د پاره به تاجر برزر به وهل بور لري داغ حال بهدار کو چې دغه یوه یو به داس کسان چې هغه به درته وواو چې کور ته زییر وي مټران په راوللی در سره ځ مبارک مله کو دغله ډله کسان شل ته تاقیقات وس اوله ووسله ووسله نو خدا د مرا د مشران و راه م کسان په دا, دا نسله شه د جنازو حال در کوچ راي وي ده ده ده ده و ام د دغه مبارک س چداش څوک نه سپک شي دا دوه يم اور ډاله دغه د چې د و هو له ډاله نه د پکښپیدا سوي یو څوک مؤکل رو ډیر ورسوي د سیو مومي چې وښټول ته د و هو حکم وسه و هله سړی رانه ماننه پکشي کې نه جوال سوي او دا بنج خانې کسان چې دلته به وخت را سره تیې او یو سه کسان بنج خانیت ته کلي چې هغې به خررسونه ورول وو بری به ول ت پ وي خ دا درته اطمینان در کووم چې داغس ده بهم داسې معامله نې چې تااسې په ضغیر سر کروونه به په ظیر چې خ یو غ پیتتن یو غټ په سا راغلی دغه د یخ د کوشه د پارهه دغه د کراغلو د پاه به خود مرا او مشران یوڅ کوي ی سره چنکلو یو کیس به کوي چې دا پتنه او پساد در ته بیا سره راپورته نه او دغه پ سر کسو دجی زی در کوو مباره مصده درې ل کوو چې د بنجانو مبارهستاې مبار م چې سره ده کړی وه چې داغهې کسان چې هغه مشګورو یا مجرمانه جرم ډیر نه یي یا بيخي مجرم نه یي جرم لږی هم د اساس په سپرن جوړو د پارو د اساس شې شرایط د پارو موږ واده در سره کړی و چې دا درې لیکو نو دا 500 500 زره وشو که سم دا دې درې لیکله أنا فاک چا سوابونه ورسې د اماراتو مشران ته نوښت دا جالا فاک سوابونه راکي او بل خبره دا د یو څ کسان کل هغه به دا بنج مح حال درته ووا چې کلی دغ موبل ور ته برابر کړي دي په غ ځای ک به هل ته بهسییر د راغټاکې پرې او دا اطمنان چې هغه هم داره کم لج چې اوس به نو تااسې ډیر پس زاره تر کې کو تااسې به ډیر کو نه بیا معلومات کېي نه بیا حالمال میژ او نه به را کې غسې به نه انشاءاللهغ ک هم داستاسې قادر اوسپینرتو به دا به ټوله پ ځای او بل خبره دا ده دا د ملګر په نامه خاص چې د جټول باغانو مشریه کول او د تلکو را د ټول تشکیلاتو د ټولو ضرورت رکی د د لاس راو دي د د کډال تکوري کښنیاني تاسو هل پلرې د کورکښنیانو ته اطمینان ورکړي اغه دا جره لا په نامه چې بل ورور مراوردی لږ وای داغه یو زی دې اغه یو څر دی که اغه اکلای شي یو زېل لري یاد ول لري ار څو کل لري که اغه اکلای شي په دا کور کې اس توګه کوي او دا چې و کښنیانو دا پر د باندې راټولېدل چې اطمینان کېږي زموږ د خاص اطمینان وسی دا دی و کوړه به مشکل نه دی دا ته به مشکل نه ا زاروکتب په د چا د خواې نه په فرتن ځینې کېژ نه به مشکې ورته م حواسه د کور خزممات تو خرسو هغ همرکو در داغه وخته پر عمارت دا ټول کوورې ته سر کوي او دغ د باقییانو مشری چې کول دغه بیا دا د عمارت خرس من نه کوي و میره کویت دا ژله سامر هم د شاده ته وروسته دا د د کور خ سره کلي را کلي را نو نه خبر کال وی او دم کال وی تمیا شبی دونه زمانہ په کډاله زه د اخرس بده من کړی د اوله صد اخره پر ورتراکلی نو د اوسه زم کدی چیر وسیږي امارات ته د خدمت کې د د کشنانو د کور خرڅ ورکه مطمئن جوسیږي اطمینان ورکه ودی ته مشکل نشت اون د دغه مجلس په مخ کې څو کوای چې دا کور ته بیا مشکل نست او د دې کور خدمت مشکوو من پردا <سؤال> خبره چې بیا سوقونه درې دا بیا نو شکار نه یم ایتمنانه خبره ده ایتمنانه ورکی خپل پکور کی چې وسېجه ما چا ولې دې پکور کې سامانونه جو شان جو ګوره خو دې ډېر مجاهجن ډېر مجاهجن پږي کې زوردارس ولا خوشط ولا کله چې چې دا حالات د مش کنترل کړې نه وایدل ته ډېر کورونا هم نړیدلې هم وسولې وایي او بیا موږ راغور ته وکه چې ګوره دا ګناوی خو په دانه رینه او په دغه ټانو کې پد کور کې دا سامانونه یې چې هغه ډېر ته جهشو زو د کشنانو سره اورل دي د کورونی سامانونه اکثره د جهشو زو د کشنانو دي نو موږ ته په مشران وایل کې فام کوي چې دا کوروتیا د سپوزولو یا د نړیدوو د استوان ونه رسېږي نو هغه خبرې سره نن هغه کور هغه چې سره ټول کې په اطمینان دي شپې ورځې چې ری مشکل نشته او چې څونه کومک د امارات په واسه کېږي او د دې حاجت په پرکېږي هغه کومک امارات سر کوي دوی ته کوي او کچې بیا بل ځای ته دې اطمینان یې دا څو ځای پرې هم مخکې کوو چکه مې خوا ته د کلونو نیت لري او چیرې دی اختیار لرئ مې د خاص اطمینان دی د امارات د خاص اطمینان دی ته مشکل نسته نه ویته نه کښ نیته خامخا وره ودبا بالکونی چې راوته جکور سر پر سټیکول اسي او په دې خاطر بنونه حاضرې چې وایدا څوک مشکل راته جوړ نکي نو په دوغلم مجلس کې دا خبره څوک وکي چې ومه دانو خبره ده او بلغه خبره دا ده چا کسان چې په دې پټناو فصاد کې لاس ورلو دي او ستشته دلږی دا ټول <سؤال> کسان چې وانداده د امارات سره نوښته لایست پدې خاطر چې دا کس چې سپین د چا سره ویلي واغې په کمپیوټر کې نوښته کوي چې دا مې دغه سړی دی دا دغه سړی دی دا مې دغه سړی دی جته مې سلامي ور کړی دا مې د کومیشورا سړی دی دا د ملایانو د شورا دا ټول امارات ته اغه سبد چې دا د سترو واغې پلاس په لاس ورغلی دي و هي څوک پټ که څوک وسته دی هغه هم معلوم دی خو هغه کسان چې راغی نه ځان یې سپارلنی ته وایښ راځي نه دي د پساداس وایې سپارلنی ته وګاره سوي نه دي در هر وخت پرچې په خپل ټنی رواني هغه بدشکره کیږي او کله چې ځانونو ډیر لري کې او راځو نو ډېر وزن لري دا دوسیه بی بیا نور درنیس او دا په ساده په تنا دا د ورکهس ولا او کڅوک ځان را راولي ويس پاره اسوه بوز پاره د په ساده لاس واخه دراغه چا په دوسیه کې اسانی وسی چې ازان نسپاري او بل خبره دازه چې په دا رجریان کې د کار مجایز نو ډیر کوشش کړی دی چې د دغه باغیان او خوشو کشنیان ته تا یو ځرا ته وان لونه ډیر کوشش کوي دی او دا هم توصيه او هدایتونه ورته سويږي او که په کوم ځای کې خوشو کشنیان د مابې ځکلې کللې دي واغړی اردا شکللې دي چې په خپل رول ارسوي دي د خوشو کشنو په مابې کشنستې جوزانې پټو کړی دي او دا خپل کار چدی وجې ته جهاد وای او دا خپل ځان مرګ وکړ چې جان مرګ ته شهادت وای دغه مسله چې خپل پر باندې ځان پټول دا مسله په کتابو کې نه دی دغه یو استاد سره وردلته نه بل چې ما په کتاب کې نور ډېر شو چې وکشنان چې کړلې دې دا, دا, دا په خپل قتل کړي چې خپل ځانونه پټو کړي یو ځای ستاسو بجو شو ته کولو یو خاص دی نه نه د کښې نه نه نه ځان یې پټاو کړی دی پښپیا په مابې کې صار چې مجاهدین ور لږ پاډس کس هم کړی دی شپارس کس نو دا به د خواجه چې سو کې هغه ولیدلی او چې د خواجه اتیش کې په شکه دونه کې به م تاسو یې یا به م ولې دوه پټاو کړی پروړو خو کې بیا یو کس پټاو کړی د خپل کشیانې فرزان را ټورکړي پټاو یې کړی دی شپارس چې اترس کسې الته مې او په کوم ځای کې چې بیا شوځو د مابه یې دي د دوغه ځای اوسه داسې شوځو سوي چې دوی ځانونه درشاپټ کړی دي شوځو و د د وشتلو یاد کړی په کې بشوځو و کشیانې کړی دي مجاایجنو دا اوله ص د اخیره دلته په یو مټر کې بیا شو کیانان کلی دي دلته بیا ی پټاو کړی دي ولاړ سر دا پر مټر باند وګ ماجو ټکان پر کړي دي خو د ټکانو سره پټا کړی دي مټر نسو وګوري چې هغه د پټا ځای دي په هغې کې ډیرر شو کچیان درته شودي نو دا خپل په کارو کې هم ډیرر احتیيات کړی دي که بیاوک سبا خبرې کوي چې دا تاس لیم سوه خلګو سره داسې وسو یاد شو زه د کښنیانو سره وسو له یاد مهاجرینو سره وسو دا خبره بیا پر کوم جو کنار باندې کیږي دا سوالونو خبره کچیر کیدلې ده دغه د پاره نه دا جواب نه دا درته ویله چې تسلمي په اګښت راځي دا شو زه د کښنیانو خبره په اګښت رات باندې ده د معجرو خبره پهغ سرت ندې ده چې حجراتغ کار چې سړی د وطان ولاړ او بیا په بل تان ک وې دا نه معجر دی نهته جرات و کېشي او د دوی د بزرګې خبره می دا در ته وکړ چې داسېکرروون واللو زرګ کول چېسلل سااعته ان فارخه کړی وو د درتوا چې اووک د ب زرګې پنیات په د ته ورس چې د جهاد رواسشي او د ځان ل بزګ بولي نوله جله ژلهوج ایا انده دا مؤمنان مسلمانان وساک امين الله پاک چې دا استډیا خریستډیا کی امين بیا چې پاک دا مومنان بنځخانو ته بي امين الله پاک چې د ټول شهیدانو شاعتونه کوي الله پاک چې د ټول ټول بنجان جاله پاکه ذات کی دا بنجان شو وسما بس تک دې دا جې پاک پاکه ذات الله پاک چې ټول مریضان زخميان جوړ کړي الله جل جلاله چې ټول مجاهیدان <متوسطن> مسلمانان <متوسطن> وساتې الله جل چې ټول کوندو اجتماع او مظلومان <متوسطن> پرداجی الله پاکه دغه هجر مجلس او بیا د ټول مؤمنانو د قرضونو د مرزونو مشکلات حل الله پاک چې کلون آباد کړي الله پاک چې روان کلا آباد کړي انا فکر کی دا ټول مشکلات حل کی بیا درته ما مشاغه نور کسان کېدله ته کورونا جابل ورځو مادر درته ویله چې مجاهیدن دا رقم نه جه چې وسته چا کورته روان راسی کورته اطمینان ورکې کورته مشکل نسته خدای چې څوک د سنیاس وطن یې د دوی نه ماسته چې پر ازای کې د اسګرې خپل په جزاب باندې مجازات کیږي او کراځي ځان د اسباب سره وسپاري ودوسیه به بیا غش درانه نه لکه مجاهدین دستگیر کی واخیر زوانه الحمدلله الله دې وژنه را راڅخه خلک په سر مش کوشش کوم ان شاء الله خدای کول سي شيخ شه په لکه په دغه ټول کې بشمال په دغه په ځای سر مشه چې رب العالمین الذي بعزته وجلاله تتوصل الصالحات امين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا امين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين امين وصحبه صحبه واهل بيته وازواجه المطهرات ومحات المؤمنين دعوا الله تعالى عليهم اجمعين امين ربنا تقبل منا انك السميع العليم اتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر <اللهم> لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الإبرار آمين ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقام وغفر لنا ولوالدين ولأساتذنا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولسائر أقربائنا ولمجاهدين في سبيلك ولغزاتنا ولولاتي أمورنا ولولاتي أمور المسلمين وهدنا وإياهم سبلك وسبل السلام يا أرحم الرحمن وغفر لجمع أممت حبيبك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واللق بين قلوبهم وصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وقاتل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياء وزلزل اقدامهم خالف بين كلمتهم وانزل عليهم رجزك وبأسك وعدابك الذي لا ترده عن الخوم المجرمين اللهم خلس المظلومين من المحبوسين اللهم نجنا من الفتح ما ظهر منها وما بطن ربنا نحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إيمائك نواصينا في يدك ماضا فينا حكمك عدلا فينا قذاؤك نسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته وحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونصرت مجاهدين وهلاك أعدائنا يا رب العالمين اللهم عليك باعداء الدين اليهود والنصارى والمشركين واعوانهم وجواسيسهم والبغاة للاماره الاسلاميه يا ارحم الراحمين اللهم عليك بالدواعش اللهم عليك بالدواعش في افغانستان اللهم اهلكهم عاجلا وزلزلهم زلزالا شديدا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن امين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رسول الله تعالى على سيدنا وآله وصحبه أجمعين